дуже тяжко, коли нема умови і згоди з дівчиною. А в певних місцевостях Болгарії, Чустенділ, омикання дівчат буває навіть і тепер і становить одну з форм шлюбу, так само, як атміца у сербів. Крім того, Боплан описує ще одну форму шлюбу про неї, здається, не згадується в інших джерелах української історії, і навіть існування її через відсутність чогось подібного в сучасному житті цієї країни могло б здаватись цілком сумнівним, коли б не було дуже подібної форми шлюбу в Болгарії. Отже, там, каже Боплан, а всупереч порядкові та звичаям усіх народів, Можна бачити, як дівчата домагаються кохання від парубків, що їм сподобались. Забобони, що існують серед них і що їх вони додержують дуже точно, спричиняються до того, що дівчата досягають своєї мети і більше певні в тому, що досягнуть, ніж парубки коли ці останні зі свого боку іноді роблять заходи досягти того самого. Ось як вони це роблять. Закохана дівчина йде до хати батька хлопця, якого любить, вибираючи для цього такий час, коли сподівається застати там разом батька, матір та парубка. І каже, входячи до хати, «Помагай біг!» що значить те саме, як сказати «Благослови вас, Боже», бо це звичайне в них привітання, коли входять до їх дому. Сидячи в хаті, дівчина вітає того, хто вразив її серце у таких виразах. Іване, Хведоре, Дмитре, Войтеку, Кумикито, оцебто вона його зве на одним з тих імен, що тут дуже поширені. Пізнаю по Твому обличчю певну добродушність Твою, що Ти будеш керувати і любити свою жінку, а Твоя цнотливість дає мені надію, що Ти будеш добрим господарем. Ці добрі якості Твої спричинилися до того, що я Тебе низенько прошу взяти мене за жінку. Сказавши це, вона звертається так само до батька і до матері, Низенько просять їх погодитись на шлюб. І коли вона дістає від них одмовлення чи якусь образу, що він ще дуже молодий і нездатний до шлюбу, вона їм відповідає, що вона не піде звідти доти, поки не звінчають її з ним. Поки він та вона живі будуть. Після цих слів. Дівчина намагається і стоїть на своєму, що вона не піде з хати, поки не досягне того, чого прагне. Через кілька тижнів такого домагання батько і мати примушені не тільки погодитись, але також і намовляти свого сина дивитись на дівчину добрим оком. Цебто, як на дівчину, що має стати йому за жінку. Так само і хлопець. Бачучи, що дівчина стоїть на своєму, починає вважати її за ту, що колись стане господиною його волі. І тому уперто просить свого батька та матір дозволити йому кохати цю дівчину. І батьки мусять дати свій дозвіл, бо викинути дівчину з хати – це значило б образити весь її рід а також вони не можуть використати в цій справі спосіб примусу чи сили, бо підпали б гніву та карі з боку церкви, що дуже сувора в цих випадках. Ця форма шлюбу існує дійсно ще в Болгарії, де вона відома під назвою «пристанки». Дупіна приходить до жениха, несучи з собою весь свій невеликий багаж і сідає коло вогню, коли батьки Парубка висловлюють згоду її прийняти, запрошуючи її сісти поруч з ними, в противному разі молоді йдуть до якого-небудь родича і зостаються в нього аж доти,